يا من شغلتهُ الابواب باب التوبه اسلم واذكر يوما لا تقوى عنه الله ان تندم واذكر يوما لا تقوى عنه الله ان تندم سلم للذي سوا كل الناس من آدم يا مؤمنات قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرتين أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ركس هذا هو مرحبا أتبعنا إلى الله بمعرفة جميلة جميلة أنا وكل أحد الذي يبقى ونحن أتبعه الله أنا أتبعه لكي أتبعه قد تقوى المولى لادا وتمسس في قرآنه إن ان تحب الله إكراما استوديو <تصفيق> استوديو <تصفيق> سبيل <تصفيق> قالوا أو لم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا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 Allah wal Islam Ubihbu Allah wal Islam Ubihbu Allah kaže Mi smo od virosvjesnika zavjetnih ovuzili i od tebe i od Noha i od Ibrahima i od Musa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 kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima kazivanje o Ibrahimu alejhi selam Kur'ansko kazivanje o Ibrahimu alejhi selam spomenuto je u surama El Bekare, Al Imran, El Enam, Maryam, Taha, El Anbiya, Ash-Shuara, Al Ankebut, As-Saffat I Fusilet. Čak je jedna sura nazvana po njemu. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navest ćemo kazivanje o Ibrahimu alaihi salam. Ibrahim je sin Azera, a on je po silaznoj muškoj lozi osmi potomak Sama, sina Nuhova. Rođen je u Babilonu, sjevernom dijelu današnjeg Iraka Stanovnici Babilona u vrijeme Ibrahima a.s. obožavali su kipove Tvrdili su da su svoje predke zatekli da ih obožavaju Allah uzvišen je Ibrahima a.s. još u djetinstvu dao razboritost Tako da nikada nije obožavao nekog ili nešto mimo Allaha uzvišenom A kada je odrastao Učinio ga je poslanikom i uzeo sebi za miljenika. Nakon što ga je Allah uzvišen i učinio poslanikom, odmah i svoga oca pozvao na pravi put. I bilo je najpreče da se iskrenim savjetom prvo obrati svome ocu. Ibrahim a.s. ga je pozivao najblažnjim riječima i na najljepši način. Objasnio mu je ništavnost njegovih kipova i to da oni niti čuju molbu obožavaoca, niti vide tje se on nalazi, niti mogu išta koristiti, da ti bilo kakvo dobro na faku ili pomoć. Zatim mu je objasnio da mu je Allah uzvišeni dao uputu i korisno znanje, iako je mlađi od njega. O tome uzvišeni Allah kaže. Ispomeni u knjizi Ibrahima On je bio istinoljubiv vjerovjesnik. Kada je rekao svome ocu, Oče, zašto obožavaš ono što niti čuje, niti vidi, niti ti može išta koristiti? Oče, meni je došlo znanje koje tebi nije došlo, pa me slijedi i ja ću te na pravi put putiti. Oče, ne obožavaj šeitana. Šeitan je milostivom neposlušan. Oče, bojim se da te od milostivog ne stigne kakva kazna, pa da budeš šeitanu drug. Otac mu je rekao, zar ti, Ibrahime, mrziš moje bogove? Ako ne prestaneš, sigurno ću te kamenovati. Zato me ostavi na miru. Neka je mir na tebe, reče on. Ja ću moliti svoga gospodara da ti oprosti. Jer je on dobar prema meni, i ja napuštam i vas i ono čemu se vi mimo Allaha molite, a ja ću moliti svoga gospodara. Nadam se da mi moj gospodar neće odbiti moju dobu. Ibrahim je doista kao što je i obećao za njega molio u svojim dovama. Međutim, kada mu je postalo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao.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 يا امة قد سادت امرونا اصلنا المجد عنها عن امطالي تقلدوا شاح السيف بما تتاني يوي Nakon pozivanja svoga oca vjerovanju u Allaha uzvišenog jadina Boga pozivao je i svoj narod tome Uzvišeni Allah kaže Ispomeni Ibrahima kad je govorio svome narodu Obožavajte Allaha i njega se bojte To vam je bolje ako znate Vi mimo Allaha obožavate kumire i laži izmišljate Oni koje vi mimo Allaha obožavate Ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti Pa kod Allaha tražite obskrbu, njega obožavajte i njemu zahvaljujte, jer ćete se njemu vratiti. A ako vi budete poricali, pa i narodi prije vas su poricali, a poslanik je dužan samo da jasno prenese, zar oni ne vide kako Allah stvara stvorenja, on će to ponovo učiniti, Allahu je to doista. Lahko. Znate li vi, upita on, da su to što obožavate vi i vaši davni preci, doista neprijatelji moji, a nije gospodar svjetova koji me je stvorio i na putu putio, koji me hrani i poji, koji me, kad se razbolim, liječi, koji će me usmrtiti i zatim oživjeti, i koji će mi, nadam se, pogreške na sudnjem danu oprostiti. Gospodaru moj, podari mi mudrost i udruži me s dobrima. Oni su priznali Ibrahimu, a.s. da ih je samo povođenje za njihovim precima i očevima navelo da ih obožavaju. Oni odgovoriše. Mi smo naše očeve zatekli da ih obožavaju i vi... I vaši očevi ste bili u oči zabludi, reče on. Jesi li nam donio istinu ili se šališ, upiteše oni. On reče, ne, nego vaš gospodar je gospodar nebesa i zemlje koji ih je stvorio, a ja sam od onih koji vam to svjedoče. I tako mi Allaha, čim se udaljite, ja ću vam ku mire udesiti. Oni su imali jedan praznik kojeg su svake godine praznovali van grada, pa ga njegov otac pozvao da i on tome prisustuje. Ali on rekao da ima osjećaj da će se razboljeti. To im je rekao da bi mogao uraditi ono što je naumio. Izvrgavanje ruglu i isticanje ništavnosti njihovih kipova koje su obožavali i pomaganje Allahove vjere. I kada su oni izašli da praznuju, A on, ostao u gradu, on se prikrade njihovim božanstvima. Našao ih je u prostranoj odaji. Pred njima su bile postavljene različite vrste jela, koja su im bila prinešena kao žrtve. On ih je upitao, ironično i posmjehujući se. Zašto ne jedete? Šta vam je, pa ne govorite? Pa im priđe krišom, udarajući desnicom. Porazbijao ih je sjekiricom sve u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. Zatim je okačio tu sjekiricu o ruku tog najvećeg kipa. I kada su se vratili sa praznovanja, ugledali su šta se desilo sa onima koje su obožavali. U ovome su imali očiti dokaz, da su razmišljali. Međutim, zbog svoga neznanja, pomanjkanja razuma, Veliki zabluda i bezumlja, oni su rekli. Ko uradi ovo sa našim bogovima, doista je nasilnik. Čuli smo jednog momka, kako ih pogrdno spominje, rekoše. Ime mu je Ibrahim, pa je on sigurno taj koji je ustao protiv njih i porazbijao ih. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče da čuju šta priča i da svojim očima vide kakva će ga kazna zbog toga stići. Upravo je to bila Ibrahimova, a.s., najveća želja. Da se svi ljudi skupe, pa da svim idolopoklonicima donese nepobitan dokaz oništavnosti njihovog vjerovanja. Kada su se sakupili i doveli ga, upitali su Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime? ne reče on, nego je to uradio ovaj najveći među njima, pa upitajte ih ako mogu govoriti. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše, doista ste nepravedni. Zatim oboriše glave i rekoše, ta, ti znaš da ovi ne govore. Tada im je Ibrahim a.s. rekao, Pa zar pored Allaha obožavate nešto što vam ne može ni koristiti, niti kakvu štetu nanijeti? Teško vama i onima koje mimo Allaha obožavate? Zašto se ne opamjetite? Kad su ušutkani, poraženi, odustali od dalje rasprave i prepiranja, nije im preostalo ništa drugo nego da upotrebe svoju silu i moć u odbrani svojih zabluda. Oni rekoše, Spalite i vaše bogove osvetite, ako ćete šta činiti. Počeli su sa svih strana sakupljati i donositi drva. Zatim su ta drva stavili u jednu ogromnu ograđenu rupu i tu podpalili vatru. Ona se raspomsala, razbuktala, razgorila i bacala je iskre tako visoko da se tako nešto do tada nije vidjelo. Zatim su Ibrahim a.s. stavili na tas katapulta koji im je napravio jedan kurd po imenu Heizen. On je izumitel katapulta, pa je Allah uzvišen dao da on propadne u zemlju. Zatim su počeli da mu vežu ruke i noge, a on je izgovarao. Nema Boga osim tebe, slava tebi, gospodaru svjetova. Tebi pripada sva zahvala i vlast, I ti nemaš sudruga. Kada je Ibrahim a.s. stavljen na tas katapulta svezanih ruku i nogu i iz njega bio izbačen prema vatri, izgovorio je Hasbi Allahu a ni'mal vaqil Dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitni. Rondi waam sijga Rondi na abtog bih Ya hala bil' usud Rafi'i na'lbunud Hamii na'lbunud Min'a adu' ladud Ya hala bil' usud Rafi'i na'lbunud Hamii na'lbunud Min'a adu' ladud Ya hala, Indi naftr biya ya hala marhaba neki od ranih uchenja navode da se dzhibril ukazao ibrahim aleih selam je letio preme vatri I upitao ga, Ibrahime, imaš li neku potrebu? A on mu odgovorio, od tebe ne. Od Ibn Abbas radi Allaho, se prenosi da je rekao, Melek koji je zadužen za kišu, počeo je govoriti, kad će mi biti naređeno pa da spustim kišu? Ali Allahovo naređenje bilo brže. Uzvišeni Allah je rekao, Vatro, budi hladna i spasonosna, Ibrahimu. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže da Allah nije rekao i spasonosna, smrzao bi se Ibrahim od njene hladnoće. Ibrahimu, aleih i selam, vatra nije čak ni odjeću zapalila. Jedino mu je spalila poveze kojima je bio svezan, ali mu ruke ne oprži. Neki od ranih učenjaka navode da je Ibrahim a.s. 40 ili 50 dana bio u vatri i da je posle govorio, nisam doživio ljepše dane i noći od onih u vatri. Uzvišeni Allah kaže, ih tjedoše da ga na muke stave, ali mi njih učinismo poniženim. Tako su oni izgubili i propali na ovome svijetu a na onome svijetu vatra im neće biti hladna, niti spasonosna. U to vrijeme vladaru u Babilonu bio je Nimrud. Mujahid kaže, on je bio jedan od vladara koji je vladao cijelim svijetom. Cijelim svijetom su vladala četvorica, dva vjernika i dva nevjernika. Vjernici su bili Zulukarnein i Suleiman, a nevjernici, Nimrud i Nabukodonosor Nimrud je vladao četiri godina Bio je nepravedan i ohol Abdurrezak navodi da je Zayd ibn Eslam radi Allahun rekao Nimrud je imao velike zalihe hrane Pa su ljudi slali svoje predstavnike da im da iz tih zaliha Međutim predstavnicima bio je i Ibrahim Jednom prilikom su se oni sakupili kod njega, pa ga Ibrahim pozvao vjerovanju u Allaha i obožavanju samo njega. Ali njegovo neznanje zabluda i oholo ga navele da zanječe tvorca, pa se sa Ibrahimom upustio u raspravljanje, tvrdeći za sebe da je on Bog. I kada mu Ibrahim rekao, moj gospodar onaj koji život i smrt daje, on odgovori. Ja život i smrt dajem. Nimrud tada naredi da mu dovedu dva čovjeka, kojima je izrečena smrtna presuda, pa je jednom potvrdio kaznu, a drugog oslobodio. Tvrdio je da je jednom dao život, a drugom smrt. Ibrahim Lehislamu nakon toga navede drugi dokaz postojanja tvorca i lažnosti Nimrudove tvrdnje. Allah daje da sunce izlazi sa istoka, preče Ibrahim da pa učiniti da izađe sa zapada tako mu je dokazao da je u zabludi, da je iznosi lažne tvrdnje i da je lažno njegovo hvalisanje pred neukim svijetom onije On mogao naći riječi kojima bi pobio Ibrahim alih isalam pa je prekinuo polemiku i ushutio uzvišeni allah kaže i nevjernik se zbuni a allah neće uputiti silnike na pravi put Zatim je Ibrahim a.s. u ime Allaha uzvišanog napustio svoj narod i otišao iz Babilona. S njim su bili i njegova žena Sara i bratić Lut. Imali su namjeru nastaniti se u područje Jerusalima, ali su se nastanili u gradu Haran. Neki smatraju da je grad Haran sagradio Azerov brat Haran. O kimali Harana su to doba obožavali 7 zvijezda I to je bio predmet Ibrahimov veleihisalam rasprave sa narodom Harana Ibrahim aleihisalam imio objasnio da ova nama vidljiva nebeska tijela Nisu nikakva božanstva koja pored Allaha uzvješenog treba obožavati, nego su ona stvorena, podređena i počinjena Allahova stvorenja, koja se čas pojavljuju, a čas nestaju iz našeg vida. Prvo im je mi objasnio da zvijezda Danica, niti bilo koja druga zvijezda, ne može biti Bog. Zatim je sa nje prešao na mjesec, jer je on sjajniji i lijepši od nje, a onda na sunce kao najsjajniji, najblistaviji, najljepše, nema vidljivo nebesko tijelo. I za njega je rekao da je Allah uzvišenom počinjeno. Uzvišeni Allah kaže, Kada nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, Ovo je moj gospodar. A pošto zađe, reče, Ne volim one koji zalaze. A kada ugleda mjesec, kako izlazi, reče, ovo je moj gospodar, a pošto zađe, reče, ako me moj gospodar ne uputi, doista ću biti jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce, kako izlazi, reče, ovo je moj gospodar, ovo je najveće, a pošto zađe, on reče, o narode moj. ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate, Ja okrećem svoje lice kao pravi vjernik onom koji je nebesa i zemlju stvorio. I ja nisam idolopoklonik. Ibrahim alejhi selam se zatim zajedno sa ženom Sarom i bratićem Lutom preselio u Jerusalim. Ali je tamo harala suša i glad, pa su se odatle uputili za Egipat. Buharija navodi da je Ebu Horeire, radi an rekao. Dok je Ibrahim bio sa Sarom u Egiptu, jednom silniku je rečeno da se u blizini nalazi čovjek sa izuzetno lije ženom, navodi se da nije bilo ljepše žene nakon Have od nje u cijelom čovečanstvom. On pošalje po njega i upita ga za nju. Ko je ona? A on odgovori da mu sestra misleći na to da mu sestra povjeri. Zatim dođe Sari i reče joj Saro, ovaj me je pitao za tebe a ja sam mu rekao da si mi sestra pa to nemoj poreći. Silnik pošalje po nju. Kada je ona došla kod njega on pruži ruku prema njoj ali se paralizira pa joj reče Zamoli laha da mi ovo otkloni Pa tineću ništa učiniti. Ona zamolja Allaha, pa on ozdravi. Međutim, on odmah pođe prema njoj kao i prvi put, ili još požudnije, pa se desi isto. Ona petreče. Zamolja Allaha da mi ovo ukloni, pa tineću ništa učiniti. Ona uputi Allahu dovu, pa on ponovo ozdravi. On zatim pozva svoje sluge i reče im: Niste mi doveli ljudsko biće, nego šeitana. I silnik joj pokloni robinju, hađeru. Kada se vratila Ibrahimu, zatekla ga je u namazu, na Kijamu, pa on i šaretom upita. Šta se desilo? Ona odgovori. Allah je odbio spletku nevjernikovu, pa mi je poklonio hađeru za sluškinju. Neki ali mi smatraju da su tri žene bile poslanici, Sara, Musaova Mati i Merijem, neka je na njih mir i spas. Međutim, većina islamskih učenjaka smatra da su one bile samo iskrene vjernice, Siddiqat, neka je Allah s njima zadovoljen. يا خالق الأكوان يا منزل زدني من الإيمان يا خالق الأكوان بالخير أوصاني يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان يا خالق الأكوان فازدادت الأهوان Zatim se Ibrahim Aleyhiselam sa svojom čeljadi iz Egipta vratio u Jerusalim, goneći sa sobom mnogo stoke, robova i imjetka. U njegovoj pratnji bila je i egipatska koptkinja, Hadžera. Nakon što je Ibrahim Aleyhiselam u Jerusalimu proveo 20 godine, Sara mu je rekla, gospodar mi je uskratio djecu, pa živi i sa ovom mojom robinjom, Hadžerom, Ne Allah od nje podario dijete. Ibrahim Aleyhis Salam je i s njom počeo živjeti, pa je zatrudnila. Hadžera se tada umislila i prema Sari osilila. Zbog toga je Sara postala ljubomorna, pa se požalila Ibrahim Aleyhis Salam. On joj rekao, radi s njom šta hoćeš. Kada je Hadžera rodila Ismaila, Ismajla, na ljubomora se još više povećala pa je zatražila od Ibrahima Aleyhisselam da je udalji od nje. Ibrahim Aleyhisselam je tada bilo 86 godina, 13 godina prije rođenja Ishaka. Buharija navodi da je Ibn Abbas radi Allahom rekao. Zatim je Ibrahim poveo nju i Ismaila, koga je još dojila, i ostavio ih kod današnje keabe pod jednim velikim drvetom, iznad današnjeg zemzema. Tada Meka nije bila nastanjena i tu nije bilo vode. On ih je tu ostavio, a pored njih je stavio torbu sa datulama i mješinu u kojoj je bila voda. Ibrahim selam se zatim okrenuo i pošao nazad, a Ismailova majka je pošla za njim i upitala ga. Ibrahime, kuda ideš i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj nema žive duše, Niti i čak drugog. Upitala ga je to više puta, ali se on nije okretao prema njoj.